Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd alhamdulillah segala puji bagi Allah azza wa jalla aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadati kecuali Allah tidak ada sekutu baginya dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga rasulnya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 masih kita bersama Kitab Al-Aqidah Al-Wasit yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan masih kita bersama-sama memahami ayat-ayat sifat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab ini sampai kita kepada Firman Allah wa yama yunadihim fayqulu mada ajab tumul mursalin Kemudian setelahnya boleh mengatakan rahimahullah wa qawlihi wa in ahadun minal musyrikiina istajarak fa ajirhu hatta yasma'a kalamallahi wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifuna hu mim ba'dima aqaluhu wa ya'lamun يريدون أن يبدلوا كلام الله. وَأَتَلُمَا أُوحِيَ إلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُغَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِينَ هُمْ فِيهِ يَقْتَلِفُونَ بِلِمَ تَكَادَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَقَوْلِهِ لَجُقَرَ فِرْمَانَ اللَّهِ yang artinya dan seandainya salah seorang di antara orang-orang musyrikin meminta perlindungan kepadamu maka dalam engkau memberikan memberikan perlindungan kepadanya sampai dia mendengar kalam Allah ayat ini Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah setelah Allah swt Memerintahkan kaum muslimin apabila sudah Habis waktu perjanjian antara mereka dengan orang-orang musyrikin Apabila sudah habis waktu perjanjian Artinya mereka mengadakan perjanjian Untuk damai selama beberapa bulan Apabila sudah habis waktunya Maka kaum muslimin diperintahkan untuk memerangi orang-orang musyrikin Allah SWT Berfirman فَإِذَا سَلَقَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ Allah SWT mengatakan apabila sudah selesai 4 bulan yang diharamkan dan yang adalah batas perjanjian dengan mereka itu orang-orang musyrikin saat itu Allah mengatakan فَقَتُولُ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ maka adalah kalian membunuh orang-orang musyrikin dimanapun kalian dapatkan mereka apabila sudah selesai, habis waktu perjanjiannya Maka perangilah mereka dan bunuhlah mereka. Waquduhum wahsurohum, dan hendaklah kalian ambil mereka dan ohsurohum, kepunglah mereka waquzlahum kullamaqsad. Dan intai mereka. Kemudian Allah mengatakan fa in maka apabila mereka bertaubat kepada Allah yaitu masuk ke dalam agama Islam Wa akamu salat dan mereka mendirikan salat, Wa atau zakat dan mereka membayar zakat, Fakhlu sabillahum maka anda kalian lepaskan jalan mereka. Artinya jangan diperangi, jangan dibunuh. Apabila sudah bertobat dan masuk ke dalam agama Islam dan melaksanakan kewajiban mereka, mendirikan salat, membayar zakat. Maka Allah subhanahuwataala kalaulah kalian tinggalkan mereka jangan kalian bunuh mereka karena mereka sudah masuk ke dalam agama Islam ini menunjukkan bahasanya peperangan di dalam agama kita ini bukan bukan maksud yang utama tapi maksudnya adalah ingin menegakkan kalimat Allah apabila seorang musyrik seorang yang kafir mereka masuk ke dalam agama Islam maka tidak boleh kita memeranginya tidak boleh kita membunuhnya Innallaha ghafurur rahim sesungguhnya Allah maha memberikan e, sesungguhnya Allah maha penyayang demikian pula Allah maha memberikan ampunan Kemudian setelah itu Allah mengatakan wa in ahadun minal musyrikin Dan apabila salah seorang di antara orang-orang musyrikin yang diperintahkan kaum muslimin untuk memerangi mereka dan membunuh mereka di dalam peperangan Apabila ada salah seorang di antara mereka Istajarak Meminta perlindungan kepadanya Itu meminta perlindungan kepada Nabi SAW datang Dalam keadaan meminta perlindungan kepada Nabi SAW Maka kata Allah Apabila ada yang demikian Datang kepada Nabi SAW Dan meminta perlindungan dari Nabi SAW Supaya jangan dibunuh Maka hendaklah engkau lindungi dia Maka hendaklah engkau lindungi dia Dan ini adalah perintah dari Allah SWT kepada nabinya SAW Apabila ada dia seorang musyrik, seorang kafir Yang awalnya diperintahkan untuk diperangi Dan dibunuh Apabila dia datang meminta perlindungan Maka hendaklah kita berikan perlindungan kepada orang tersebut karena dalam perintah bagi kita semua apabila memang ada di sana seorang yang kafir yang datang dalam keadaan dia meminta Pelindungan dan meminta keamanan maka adalah kita sebagai seorang muslim memberikan keamanan kepada orang kafir tersebut dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dan beliau adalah khutwah beliau adalah contoh bagi kita semua di dalam perjanjian hudaibiyah yang terjadi pada tahun ke-6 hijriah Maka Nabi saw kedatangan ya utusan-utusan dari orang-orang Quraisy. Ya datang utusan-utusan dari orang-orang Quraisy yang mereka datang dengan membawa risalah, membawa ya sesuatu atau pesan dari orang-orang Quraisy datang kepada Nabi saw dan juga para sahabat bukan dalam rangka perang, akan tetapi untuk membuat sebuah perjanjian. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat yang tidak membunuh para utusan tersebut, bahkan memberikan keamanan bagi mereka dan memuliakan mereka, ya dan tidak membunuh atau menyakiti mereka. Ini adalah contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana beliau bermuamalah dengan orang-orang kafir. Apabila dia datang dalam keadaan bukan ingin berperan. Tapi dia adalah sebagai seorang utusan misalnya, sebagai seorang keduta, seorang duta besar misalnya. Maka dalam keadaan demikian kita sebagai seorang muslim harus menjaga darahnya. Dan tidak boleh kita menumpahkan darahnya. Wa in ahadun minal musyriki nastajarak fa'jirhu hatta yasma' kalam Allah. Apabila salah seorang di antara orang-orang musyrikin meminta perlindungan kepadamu, maka hendak engkau lindungi dia sampai apa hatta yasmaa Allah. sampai dia mendengar ucapan Allah sampai dia mendengar kalamullah yaitu Al-Qur'an biarkan dia dapat dalam keadaan aman dalam keadaan merasa dilindungi dalam keadaan merasa aman darahnya dan tidak disakiti dengan tujuan supaya dia mau mendengarkan al-haq mendengarkan Al-Qur'an yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hatta ya semua Allah mungkin setelah dia mendengar firman Allah mendengar kalam Allah mungkin dia tergerak hatinya untuk masuk ke dalam agama Islam. Hatta ya semua Allah sampai dia mendengar kalam Allah dan ini menunjukkan kebaikan atau diantara kebaikan Islam dan maksud Islam adalah ingin mendakwai manusia kita berikan keamanan kepada mereka dan juga kita dakwai. Kita ajak mereka ke dalam agama Islam Kita biarkan dia mendengar Firman Allah dengan sebaik-baiknya Hatta yasma'a kalamullah Sampai dia mendengar kalamullah yaitu Al-Quran Dan ini menunjukkan bahasanya Al-Quran adalah kalamullah Al-Quran adalah ucapan Allah Adalah firman Allah Karena Allah mengatakan Hatta yasma'a kalamullah Sampai dia mendengar Kalamullah itu Al-Quran. ini menunjukkan kepada kita bahasanya al-kalam itu ucapan ini dinisbahkan kepada yang mengatakan pertama kali. Yang namanya ucapan dinisbahkan disandarkan kepada yang mengucapkan pertama kali, bukan disandarkan kepada orang yang menyampaikan. Karena yang membaca Kalamullah mungkin di sini adalah Rasulullah SAW. Membacakan kepada orang kafir tersebut Orang musyrik tersebut Atau salah seorang sahabat Nabi Sallallahu alaihi wa Membacakan Al-Quran kepada orang kafir tersebut Hatta ya semua kalamullah Sampai dia mendengar kalamullah Tapi Nabi Sallallahu alaihi wa Atau orang lain yang membacakan Al-Quran tersebut Mereka hanya menyampaikan Mereka hanya sebagai muballik Mereka hanya sekedar muaddi Yang menyampaikan kalamullah Adapun kalam yang dia baca, maka itu adalah kalamullah. Kalam yang dia baca, maka itu adalah kalam, kalamullah. Itu adalah ucapan Allah SWT. Meskipun yang membacanya adalah manusia. Dibaca oleh Nabi SAW atau salah seorang sahabat. Maka yang yang membaca adalah manusia. Yang menyampaikan adalah Rasul. Yang menyampaikan adalah manusia. Tetapi yang dia baca yang dia sampaikan kepada orang lain adalah kalamullah. Allah mengatakan hatta yasma'a kalamullah, sampai dia mendengar kalamullah yang dibaca oleh pembacanya. Sampai dia mendengar kalamullah. Dan ini menunjukkan ya yang pertama bahasanya Allah Subhanahu wa taala ya Allah berbicara. Dan diantara sifat Allah adalah al-kalam. Dan juga menunjukkan bahasanya apa yang kita dengar dari orang yang membaca Al-Quran adalah Kalamullah Al-Masmu' ya, Yang kita dengar Dari seorang syekh misalnya Atau yang dibaca oleh teman kita Ketika dia membaca Al-Quran Yang kita dengar adalah Kalamullah Tetapi suaranya adalah suara orang yang membaca yang, yang, yang, yang, Suara yang kita dengar Suara adalah suara yang membaca Tapi yang kita dengar adalah Kalamullah Ya al-saut sautul qari' wal kalamu kalamul bari' Ucapan tersebut adalah ucapan Allah Azza wa Jalla tetapi suara yang kita dengar maka itu adalah suara qari'nya suara orang yang membacanya Hatta yasma'u kalamullah sampai dia mendengarkan kalamullah Dan Ini menunjukkan bahasanya kalamullah masmu' Dan apa yang kita dengar dari orang yang membaca Al-Qur'an itu adalah kalamullah dan sekali lagi yang kalamnya adalah kalam, kalamullah adabun suaranya maka itu adalah suara orang yang membacanya yaitu suara qari baik kemudian setelahnya adalah firman Allah azza wajalla wa qad kana fariqun minhum yasma'una thumma yuharrikunahu min ba'di ma aqaluhu dan sungguh sebagian dari mereka Sekelompok dari mereka yaitu orang-orang Yahudi. Mereka mendengar kalam Allah. Jadi masuk dengan kalam Allah di sini adalah Taurah. Sumbayyharifunahu. Kemudian mereka merubah Taurah tersebut. Mimba dimaakaluh. Setelah mereka memahami Taurah tersebut, wahum yaglamun dan mereka dalam keadaan sadar, dalam keadaan mengetahui bahawa yang mereka telah berbuat dusta dan juga telah mengubah. Kela mullah. Ayat ini berbicara tentang orang-orang Yahudi yang Rasulullah SAW sangat berkeinginan apabila mereka mendapatkan hidayah dan beliau SAW adalah orang yang sangat haris, orang yang sangat semangat bagaimana orang lain mendapatkan hidayah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan tentang orang Yahudi. Yang mereka sulit sekali untuk mendapatkan hidayah dan jarang diantara mereka yang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan masuk ke dalam agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Maha katakan: Apa ma lakum. Apakah kalian wahai kaum muslimin ingin memiliki ketamakan atau memiliki keinginan supaya orang-orang Yahudi tersebut beriman untuk kalian? Apakah ditambahuna hayu minuhum lakum apakah kalian ingin dan berangan-angan apabila orang-orang Yahudi tersebut beriman waqad kana fariqum minhum yasmauna kalamallahu padahal sebagian atau sekelompok dari mereka sudah mendengar kalamullah mereka sudah mendengar Taurat dan ini menunjukkan bahasanya Taurat juga merupakan kalamullah kitab yang Allah turunkan seperti Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam adalah kalamullah dan apa yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam yaitu Injil juga merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Dawud alaihi berupa Zabur ini juga merupakan kalamullah Alamadagan wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalamullah dan sungguh Sekelompok mereka, itu, sekelompok orang-orang Yahudi Sungguh mereka sudah mendengar kalam Allah Yaitu sudah mendengar Taurat Dan ini menunjukkan Bahasanya kalam Allah masmur Kalam Allah ini didengar Dan apa yang kita dengar Dari kitab Allah baik berupa Taurat demikian pula Injil Yang asli tentunya Yang diturunkan kepada Nabi Isa Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa Sebelum diubah oleh orang-orang Yahudi ini adalah kalamullah. Dan bahasanya Allah memiliki sifat kalam. Sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jal. Yasma'una kalamullah, Thumma yuharrifuna. Kemudian setelah itu mereka mengubah kalam Allah. yaitu mengubah maknanya. Min ba'di ma'akalu, setelah mereka memahaminya. Jadi setelah mereka paham maknanya demikian, Kemudian karena hawa nafsu yang ada di dalam diri mereka Akhirnya mereka menta'wil Akhirnya mereka mengubah maknanya Dan ini merupakan ciri Dan juga merupakan sifat yang jelak yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi Di antaranya adalah merubah makna kalamullah Di antaranya adalah mengubah makna yang benar dari kalamullah Lekan itu itu seorang muslim Dilarang untuk meniru dan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi Yang mereka memahami ayat Allah Memahami kalamullah dengan makna yang sahih Kemudian setelah itu dirubah maknanya dan diselewinkan Demi mengikuti hawa nafsunya Karena akidahnya berbeda dengan apa yang ada di dalam Al-Quran Atau karena keyakinan yang dia miliki berbeda dengan apa yang ada di dalam Al-Quran Kemudian dia rubah kalamullah مِنْ بَعْدِ مَا أَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ Sedangkan mereka mengetahuinya Yaitu menyadari bahasanya mereka telah sengaja mengubah Kalamullah, mengubah firman Allah Azawajal Dan ini menunjukkan bahasanya orang-orang Yahudi mereka adalah orang-orang yang berilmu Tetapi sayang mereka tidak mengamalkan ilmunya Dan orang yang memiliki sifat demikian maka dia memiliki keserupaan dengan orang-orang Yahudi yang berilmu tetapi mereka tidak mengamalkan ilmunya. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka orang-orang Yahudi mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Sangat mengenal sifat-sifat nabi yang terakhir. Bahwasanya sifatnya demikian dan demikian. Mereka sangat mengenal sifat Nabi yang terakhir yang akan keluar, akan tetapi mereka tidak beriman ketika Nabi tersebut benar-benar keluar. Yarifunahu kama yarifuna abnaahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri, sebagaimana kita mengenal anak kita. Tahu yang si bulan lahirnya di mana, siapa namanya, kapan lahirnya dan seterusnya. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum Mereka mengenal Rasulullah SAW Sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka Tetapi sayang Ilmu yang mereka miliki tidak mereka amalkan Dan di dalam Al-Fatihah Kita berlindung kepada Allah dari Al-Maghdubi alaihim. Al-Maghdubi alaihim Orang yang Allah murkai Dan Nabi SAW telah menafsirkan Siapa orang yang Allah murkai mereka adalah orang-orang Yahudi. Al-Maghluubi 'Alaihim adalah orang-orang Yahudi. Kita meminta kepada Allah di dalam surat Al-Fatihah supaya ditunjukkan kepada jalan yang lurus kepada Asy'raf Al-Mustaqim. Maghrib al 'Alaihim bukan jalan orang yang dimurkai oleh Allah dan yang dimasuk dengan orang yang dimurkai di sini adalah orang-orang Yahudi sebagaimana ditafsirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan seorang ulama. Ya, seorang salah mengatakan man fasada min ulamaina fa fihi bil yahud. Barang siapa yang rusak di antara ulama-ulama kita, di antara ulama-ulama kaum muslimin, ya, maka dia ada keserupaan dengan orang-orang Yahudi. Barang siapa yang rusak di antara ulama-ulama kaum muslimin. Bagaimana maksud rusak di sini? Maksudnya adalah dia berilmu jadi adalah seorang ulama, akan tetapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Beliau mengatakan favihi shibhon bil yahud, maka dia ada keserupaan dengan orang Yahudi. Dan Jalan yang lurus ini masuk dengan jalan yang lurus adalah ilmu dan juga amal. Ketika seseorang meminta kepada Allah jalan yang lurus di dalam al-fatihah, dan senantiasa dia baca ya al-fatihah di dalam setiap berkat di dalam solatnya. Maka pada hakikatnya dia telah meminta kepada Allah Supaya dimudahkan di dalam berilmu Dan dimudahkan untuk mengamalkan ilmu tersebut Ya, Jadi di sini Allah SWT menyebutkan Di antara sifat orang-orang Yahudi adalah Mereka mentahrif Yang mereka mengubah makna dari kalamullah Padahal mereka mengetahui maknanya tidak demikian Yasma'una kalamullah. Mereka mendengar kalamullah. Dan ini menunjukkan sekali lagi. Yang pertama, bahwasannya Allah memiliki sifat kalam. Dan bahwasannya Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa AS adalah kalamullah. Dan apa yang didengar oleh orang-orang Yahudi dari Musa. Maka ini adalah kalamullah. Ini adalah beberapa faedah. Yang bisa kita ambil dari ayat. Yang sudah kita bacakan Kemudian setelahnya adalah firman Allah Azza wa Jal kalam Allah. Mereka ingin untuk merubah kalam Allah Dan ayat ini berbicara tentang Sebagian orang-orang badui Yang saat itu tidak mengikuti Perginya Rasulullah SAW ke Mekah Yaitu pada tahun ke-6 Hijriah ada sebagian orang-orang Arab Badui Yang mereka tidak mengikuti perginya Rasulullah SAW Ketika beliau akan menuju ke Mekah Dengan niat untuk melakukan umrah pada tahun ke-6 Hijriah Kemudian setelah itu Allah SWT mentakdirkan Ternyata beliau dan juga para sahabat saat itu tidak bisa memasuki kota Mekah Sebagaimana kita tahu tahun ke-6 Hijriah Mekah masih dikuasai oleh orang-orang Quraisy. Mereka datang ke sana, keinginannya adalah Untuk umrah Tetapi oleh orang-orang Quraisy dihalangi Dan tidak diperbolehkan Untuk masuk ke kota Mekah pada tahun tersebut Beliau SAW Sudah berusaha Ya untuk ya, Mengadakan perjanjian dan seterusnya Bagaimana supaya bisa masuk ke Kota Mekah pada tahun tersebut Tapi ya terakhir kali hasilnya Mereka tidak boleh masuk pada Tahun tersebut. Dan Allah Subhanahu SWT menjanjikan. Kepada orang-orang yang ikut. Nabi SAW saat itu. yaitu para sahabat yang. Ikut perjanjian mudaibiyah. Dijanjikan untuk mendapatkan ghanimah. Dijanjikan untuk mendapatkan ghanimah. yaitu rampasan perang. Dan ini Allah janjikan sebelum terjadinya. Laqadah radiyallahu anil mu'minin. Yubay tehta, tehta fa fa Allah Allah Hai yubayyulat di bawah pohon, faham apa di dalam hati mereka? Maka turun pedang ke atas mereka Kemudian Allah mengatakan: "Dan banyaklah harta yang mereka dapatkan, mereka Allah adalah Yang Allah berjanji akan mereka tempat yang akan dibukanya kota Ka'bah. Ini adalah janji dari Allah kepada Orang-orang yang mengikuti Nabi SAW saat itu Yaitu orang-orang yang Yang dibayat oleh Nabi di bawah pohon Kemudian dijanjikan kepada mereka wa Dijanjikan untuk mereka Lampasan-lampasan perang yang banyak Janji dari Allah SWT bagi orang-orang yang Mengikuti Nabi SAW saat itu Maka وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا dan Allah adalah ذات yang maha perkasa dan dia adalah maha bijaksana dan benar ya setahun kemudian yaitu pada tahun 7 Hijriah dibukalah kota Khaybar dibukalah kota Khaybar dan bisa dita'lukan oleh Rasulullah SAW dan juga kaum Muslimin dan ketika itu yaitu orang-orang yang tidak mengikuti Nabi SAW, itu orang-orang badui Arab. Yang mereka, itu pada saat mereka, pada saat kaum muslimin ingin menuju ke kota Khaybar. Maka orang-orang badui Arab yang sebelumnya tidak ikut Nabi SAW ketika ke Mekah, mereka berkata ingin, ya, dibiarkan, ingin ikut bersama Nabi SAW menuju Khaybar. Ya, minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya diizinkan pergi bersama Nabi dan juga para sahabat menuju ke mana? Menuju ke Khaibar. Padahal mereka bukan termasuk orang yang mengikuti perjanjian Hudaybiyah. Bukan termasuk orang yang mengikuti perjanjian Hudaybiyah bahkan tinggal di kota Madinah ya dan tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau akan menuju ke Mekah. Ya Allah s.w.t hanya menjanjikan Rampasan perang dari Khaybar Untuk orang-orang yang mengikuti Nabi s.a.w. ketika perjanjian Hudaibiyah Sementara mereka ingin Ingin mengubah janji Allah Ingin mengubah firman Allah Allah sudah mengatakan Bahasa yang mendapatkan adalah Orang-orang yang mengikuti Hudaibiyah Perjanjian Hudaibiyah Sementara orang-orang badui Arab tersebut Yang tidak mengikuti Nabi Ketika perjanjian Hudiah mereka ingin dan minta diizinkan supaya ikut, ia ya, ikut menaklukkan kota Kaiba. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Saya kulul mukallafun idan tolak tum ilmaganima li ta'huduha daruna natsbiqum. Yuridun ayubaddu kalam Allah. Yang sebagian orang-orang yang ketinggalan, maksudnya tidak mengikuti. Ya, Perang Hudibiyah atau Perjanjian Hudibiyah. Ya, mereka mengatakan ketika engkau, ketika kalian, yaitu Nabi dan juga para sahabat, akan menuju ke Qaybar. Yaitu untuk mengambil dan untuk mendapatkan rampasan perang sebagaimana yang Allah janjikan. Mereka mengatakan, daruna mengatakan, Tinggalkanlah kami atau biarkanlah kami untuk mengikuti kalian. Yaitu biarkan kami mengikuti kalian menuju ke Khaybar. Sama-sama mengambil, mengambil rampasan perang. Yuriduna ayyubadzilu kalamullah. Mereka ingin mengubah kalamullah. Karena Allah SWT telah menjanjikan sebelumnya. bahwasanya rampasan perang ini hanya untuk orang-orang yang mengikuti perjanjian Hudaybiyah. hul Lantatabi'una kathalikum Kuala Allahummi khabal Katakanlah Muhammad Kalian tidak akan mengikuti kami ah, Ini adalah larangan ya Larangan dari Nabi SAW Kepada mukhallafun tersebut Orang-orang yang Tidak mengikuti Nabi Pas perjanjian Hudaybiyah tersebut Beliau melarang mereka untuk mengikuti Rasulullah SAW Dan juga para sahabat ketika akan menuju Khayban Kul lan tattabi'una kadhalikum qala Allah min qabl demikianlah apa yang Allah ucapkan apa yang Allah firmankan sebelumnya dan ini menunjukkan bahwasanya Allah adalah memiliki sifat al-kalam karena di sini disebutkan yuriduna ay yubaddilu kalam Allah mereka ingin untuk merubah kalam Allah dan kalam Allah adalah ayat yang tadi sudah kita sebutkan bahwasanya al maghanim dan juga eh, rampasan perang hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang saat itu mengikuti perjanjian Hudaybiyah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian setelahnya firman Allah, "Wa jlaa uhiya ilayka min kitaabi rabbik la mubaddila likalimaatihi." Allah mengatakan, "Dan dalam kau membaca apa yang diwahyukan kepadamu," Dari Kitab Rabbmu tidak ada yang bisa merubah kalimat-kalimat Allah. Tidak ada yang bisa merubah kalimat-kalimat Allah. Allah Maha Takan. Uzlu ma'uhiyalaike min kitab Rabbik. Dalam kuhwah Muhammad. Uzlu. Dalam kuhwah Muhammad membaca, melakukan tilawah membaca apa yang telah diwahyukan kepadamu. Apa yang diwayakan kepada beliau? Min kitabi rabbi Berupa kitab Rabmu Iaitu Al-Quran Dan ini adalah perintah Allah Azza wa Jal kepada nabiNya nya Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk tilawatu Al-Quran Untuk tilawatu Al-Quran Jadi maksud dengan tilawah Secara bahasa adalah mengikuti Tilawah Artinya adalah mengikuti Ya, di dalam Al-Quran Allah mengatakan وَالْشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا Dan demi matahari Dan juga waktu dhuhanya وَالْقَمَرِ dan demi Al-Qamar, demi bulan إِذَا تَلَاهَا أَبَبِلَا مُنْيكُتِ مَتَهَارِ Jadi Tala, Yatlu, artinya dalam mengikuti Seseorang diperintahkan untuk tilawatul quran Maksudnya adalah untuk mengikuti Al-Qur'an, baik lafalnya maupun maknanya. Dan ini menunjukkan bahwasanya tilawatul Qur'an maknanya bukan hanya sekedar dibaca. Tapi tilawatul Qur'an maksudnya adalah demikian pula untuk mengikuti isinya. Dan ini ya adalah had dan dorongan bagi kita untuk memahami apa yang kita baca. Ya memahami apa yang kita baca baik dengan diampak ya, melalui terjemah atau kita mempelajari bahasa Arab. Ya karena maksud dari tilawah adalah mengikuti isinya, bukan hanya sekedar membaca hurufnya. Tilawatul Quran artinya adalah ittibaul Quran yaitu mengikuti Al-Quran. Bagaimana seseorang bisa mengikuti dan melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran apabila dia tidak memahami isi dari Al-Quran tersebut? Allah mengatakan وَجْلُمَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَلَا أَنْكَوْ مَنْيكُتِي لَلَا أَنْكَوْ مَنْبَطَا Apa yang diwahyukan kepadamu Berupa kitab robmu Yaitu Al-Quran Ini adalah dorongan supaya kita memperbanyak membaca Al-Quran Dan pahala orang yang membaca Al-Quran Adalah pahala yang besar Dalam sebuah hadis disebutkan bahasanya Satu huruf yang kita baca Maka kita mendapatkan Ya satu kebaikan dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi sepuluh kebaikan Ketika seseorang mengucapkan atau membaca firman Allah Alif Lam Mim, Maka dia telah membaca tiga huruf Dan satu huruf yang diberikan oleh Allah Ya satu kebaikan dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi sepuluh kebaikan Jadi Alif Lam Mim ada tiga huruf Seseorang mendapatkan tiga puluh hasanah Tiga puluh kebaikan Dan ini menunjukkan yang besarnya pahala orang yang membaca Al-Quran Kemudian Tidak ada yang merubah kalimat-kalimat Allah Ya tidak ada yang merubah kalimat-kalimat Allah Azza wa Jal Dan ini menunjukkan kepada kita Bahasanya Al-Quran yang kita baca Ini adalah kalamullah Dan Allah mengatakan Bacalah, ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu berupa kitab rabb yaitu berupa Al-Qur'an. Jadi yang kita baca yang kita baca adalah kalamullah. Adapun tintanya makanya adalah makhluk. Tintanya adalah makhluk, kertasnya adalah makhluk. Tetapi yang kita baca adalah kalamullah dan kalamullah bukan makhluk. Kalamullah adalah sifat di antara sifat-sifat Allah dan sifat Allah bukan Makhluk, oleh kerana itu di dalam sebuah hadit, Nabi saw mengajarkan sebuah dzikir atau sebuah doa yang disunahkan kita baca pada waktu sore hari, yaitu Allahu Bika Lima Tila Hitam Mati Minsyar Ini termasuk dzikir sore yang hendaknya kita senantiasa baca. Itu setelah asar yang sampai maghrib di sana ada dzikir-dzikir yang disunahkan untuk dibaca oleh seorang muslim dan juga seorang muslimah di antaranya adalah zikir ini A'udzu bikalimatillahittammaati min syarri maa khalaq Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna ya dari kejelekan apa yang dia ciptakan A'udzu bikalimatillahittammaati min syarri maa khalaq dari kejelekan apa yang dia ciptakan dari kejelekan apa yang dia ciptakan Ini adalah umum Kejelekan apa saja Baik keburukan yang dilakukan oleh jin Atau keburukan yang dilakukan oleh manusia Atau keburukan apa saja Maka kita berlindung dengan kalimat-kalimat Allah Berlindung dengan kalimat-kalimat Allah Menunjukkan bahasanya Kalimat-kalimat Allah adalah Ya dan ini adalah sifat Allah Dan menunjukkan bahasanya sifat Allah adalah bukan makhluk yang sifat Allah bukan makhluk, sehingga kita disarankan untuk berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Seandainya kalimat-kalimat Allah ini adalah makhluk, tentunya tidak boleh kita mengucapkan "A'udhu bi kalimatillahitamah". Kenapa? Karena kita dilarang untuk berlindung dengan makhluk. Yang tidak boleh kita istiada, melakukan istiada kepada makhluk. Allah mengatakan, "Qul A'udhu bi Rabbi'l Falah." Dan Allah mengajarkan aku, A'udhu bi Rabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Katakanlah aku berlindung dengan Rabbnya al falak, yaitu waktu subuh. Al istighaath, yaitu meminta perlindungan, hanya kita berikan kepada Allah azza wajalla. Ya, ucapan Nabi A'udhu bi kalimatin lahi tamat ini menunjukkan bahasanya kalamullah adalah sifat dan sifat bukan makhluk nan. Kemudian ayat yang terakhir, beliau mengatakan menyebutkan firman Allah yaitu inna hadzal quran yaqussu ala bani israil akthar alladziihum fihi yaxtalifun. Sesungguhnya Al-Qur'an ini menceritakan kepada Bani Israel sebagian besar apa yang mereka perselisihkan. Itu apa yang mereka perselisihkan di dalam agamanya. Al-Qur'an ini adalah menceritakan kepada mereka menghukumi di antara mereka apa yang mereka perselisihkan. Ya, dan ini menunjukkan keutamaan Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia adalah sebagai pembeda dan dia adalah penengah dan dia adalah penghukum. Apa yang diperselisihkan oleh orang-orang Bani Israel maka mereka akan dapatkan hukumnya di dalam Al-Qur'an. Yang menjelaskan tentang apa yang benar Dari apa yang mereka Perselisihkan, Di antaranya adalah perselisihan mereka Apakah e, Isa Ibn Maryam Ini adalah seorang anak Tuhan Atau bukan Orang-orang Yahudi, mereka mengatakan Bahasanya Nabi Isa AS adalah Anak zina Mereka mengatakan bahasanya Nabi Isa adalah anak zina Kenapa? Karena dilahirkan oleh seorang wanita yang tidak memiliki suami Berarti dia berzina Ia mengatakan bahawa Nabi Isa adalah anak-anak zina Adapun orang-orang Nasrani Ketika mereka mengetahui Ya Isa lahir dari seorang wanita yang tidak memiliki suami Maka mereka mengatakan bahawasanya Bapak dia adalah Allah Bapak dia bukan dari kalangan manusia Tetapi bapaknya adalah adalah Allah, itu berlebih-lebihan. Mengatakan bahawa Isa adalah anaknya, anak Allah Azza Wajalla. Jadi sebagian itu orang-orang Yahudi mengatakan dan menghina Nabi Isa dengan sehinah-hinanya, mengatakan bahawa dia adalah anak zina. Adapun orang-orang Nasrani maka mereka berlebih-lebihan di dalam yang di dalam e, akidah mereka tentang Nabi Isa dan mengatakan bahawa Nabi Isa adalah anak Tuhan. Dan Allah SWT menjelaskan di dalam Al-Quran Ya apa yang benar dari dua akidah yang berlebihan ini Allah SWT mengatakan Kala inni abdullah Atani alkitab wajalani ja nabiya Ya Nabi Isa AS ketika masih bayi Allah SWT menjadikan beliau bisa berbicara Menjadikan beliau bisa berbicara Jadi, Ini adalah termasuk ayat Di antara ayat-ayat Allah di antara kekuasaan Allah Azza wa Jall yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam ketika masih kecil ya beliau bisa berbicara dan mengatakan inni abdullah sesungguhnya aku adalah hamba Allah sesungguhnya aku adalah hamba Allah artinya aku bukan Tuhan karena aku adalah seorang hamba seperti hamba-hamba yang lain yang menyembah kepada Allah Aku bukan Tuhan dan aku bukan anak Tuhan. Tetapi aku adalah Abdullah. Aku adalah hamba Allah. Yang menyerahkan ibadah kepada Allah. Azza wa jal. Sebagaimana hamba-hamba yang lain. Qala inni abdullah atani alkitab. Allah memberikan kepada aku alkitab. Iaitu memberikan kepada beliau Injil. Wa ja'alani nabiyyan. Dan Allah telah menjadikan aku sebagai seorang nabi. Artinya seorang nabi yang dihormati dan dibenarkan ucapannya dan bukanlah dia anak zina. Dan bukanlah dia seorang anak anak zina. Jadi keyakinan kaum muslimin bahwasanya beliau adalah Abdullah, dia seorang hamba Allah bukan Tuhan dan juga bukan anak Tuhan dan sekaligus beliau adalah seorang nabi. Dan seorang nabi artinya diikuti oleh kaum yang diutus yang diutus kepada mereka. Jadi kaum muslimin ya mereka mengatakan Abdullah dan ia adalah pengingkaran kepada orang-orang Nasrani dan mereka mengatakan bahasanya Isa adalah Nabiullah, seorang nabi Allah dan ia adalah bantahan bagi orang-orang Yahudi. Ya inna hadzal Qur'an yaqussu ala bani Israil aktsar alladzi hum fihi Al-Qur'an Al ini telah menceritakan kepada Bani Israel sebagian besar apa yang mereka perselisihkan. Jadi kalau mereka ingin mengetahui yang hak maka adalah mereka kembali kepada Al-Quranul Karim yang telah menghapus kitab-kitab sebelumnya. Allah Taala alam itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan seperti biasanya kita lanjutkan dengan tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya silakan menulis pertanyaan di kertas, kemudian e, ditulis dengan tulisan yang jelas dan ringkas dan disampaikan ke depan. Untuk pertanyaan yang pertama sambil menunggu pertanyaan dengan kertas. Silahkan disampaikan dengan bisa Bagaimana caranya kita bisa Takut kepada Allah setiap saat Di antara caranya adalah Memperbanyak membaca Al-Quran dia ya, memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Karena Allah SWT menurunkan Al-Quranul Karim adalah hudan lil adalah petunjuk bagi manusia. Berapa siapa yang ingin memperbaiki dirinya, maka adalah dia berusaha untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Karena Allah SWT menurunkan Al-Quran adalah petunjuk dan juga rahmat dan juga busroh. Ya, kabar gembira bagi kita semua. Di dalam Al-Quran yang kita bisa mendapatkan Dia membaca sifat-sifat Allah Azza wa Jal Allah SWT dia lah yang Al-alim, yang maha mengetahui Dan bahasanya Allah as-sami' Yang maha mendengar, mendengar ucapan kita Dimanapun kita berada Al-basir dan dia maha melihat Apa yang kita lakukan dimanapun kita Berada Dan dia adalah syadidul iqab Dia adalah yang maha Dahsyat azabnya Siksaannya Dan Allah menceritakan di dalam Al-Quran yes, Azab bagi orang-orang yang kafir Kepada Allah Azza wajalla. Dan azab yang Allah berikan kepada orang-orang musyrikin telah di Jahannah Maka seorang Muslim ketika Membaca ayat-ayat demikian Maka dia merasa takut dengan Azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengatakan Bahasanya La yu'adribu azabahu Ahad, tidak ada yang mengadab lebih dahsyat dari adabnya Allah Azza Wajalla. Naiyudzimu adabahu. Ahad, tidak ada yang mengadab seperti adabnya Allah. Artinya adabnya Allah adalah sangat pedih. Apabila seseorang pernah melihat adab yang pedih di dunia, seperti yang dilakukan oleh sebagian orang kafir kepada kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin, menyiksa mereka, membakar mereka, memukul mereka. Menyiksa mereka dengan berbagai siksa. Dan ini adalah siksaan yang pedih. Dan ini adalah siksaan di dunia. Adapun siksaan Allah di akhirat. Maka itu lebih pedih. Tidak ada yang mengadap seperti adapnya. Allah Azza wajalla. Menunjukkan bagaimana dahsyatnya. Siksa di dalam neraka. Siksa di dalam neraka Al-Quran. Ya sekali lagi ini adalah sumber hidayah. Sumber-sumber petunjuk apabila seseorang ingin. Ia memperbaiki hatinya, maka dalam dia kembali kepada Al-Quran sehingga dia bisa mendapatkan uh, uh, rasa takut kepada Allah, rasa mahabbah cinta kepada Allah, rasa mengharap kepada Allah. Azza wajalla. Nah. Mana yang lebih agil, solat sunnah rawatib di masjid Nabawi? atau di hotel dikaitkan dengan hadis nabi bahwa sebaik-baiknya sholat sunnah adalah sholat di rumah. Sabda nabi saw. Afduh sholatil mar'i fi baithi illal maktubah. Sebaik-baik sholat bagi seseorang adalah di rumahnya. Illal maktubah kecuali yang wajib. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya sholat sunnah itu abdholnya dilakukan di rumah kecuali ya al maktubah sholat yang wajib maka bagi laki-laki abdholnya yang disyariatkan dilakukan di masjid abdholu sholatil mar'i fi baytihi illa al maktubah sebaik-baik sholat bagi seseorang adalah di rumahnya kecuali sholat fardhu maka sholat fardhu sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang lain Ya bagi laki-laki disyariatkan untuk dilakukan di masjid bersama berjamaah bersama bersama yang lain. Ini diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di kota Madinah. Atau dekat dengan kota Madinah. Yang jelas ya beliau ucapkan dan ini umum ya baik Masjid Nabawi maupun masjid yang lain. Yang namanya sholat sunnah di rumah itu lebih afdal dilakukan daripada di ya lebih afdal dilakukan di rumah daripada Dilakukan di masjid. Yang solat sunnah, solat sunnah apa saja, baik rawatib. maupun solat duha, maupun solat malam, ini lebih abdolnya dilakukan di rumah. Lebih abdol daripada dilakukan di masjid. Dan masih di sini umum, baik masjid Nabawi, masjidil Haram maupun masjid yang lain. Karena Nabi saw mengucapkan hadis ini di sini. Ia mengucapkan hadis ini di kota Madinah atau dekat dari kota Madinah. Ia menunjukkan Bahasanya sholat sunnah secara umum Lebih abdolnya dilakukan di rumah Dan orang yang berada di kota Madinah Dalam keadaan dia Datang sementara di sini Kita katakan abdolnya Melakukan sholat sunnah di hotel Yang melakukan sholat sunnah Di hotel lebih baik Dan lebih abdol daripada dia Melakukan sholat sunnah di di Masjid Nabawi Adapun sabda Nabi SAW Salatun fi masjid di hadam Afduhu min al-fisolaten fi masiwahu illa masiil haram. Solat sekali di masjidku ini lebih baik daripada seribu kali solat di masjid yang lain kecuali di masjidil haram. Solat sekali di masjidku ini, yaitu masjid Nabawi, lebih baik daripada seribu kali solat di masjid yang lain kecuali masjidil haram. Hadis ini Sahih dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Al Bukhari dan juga Muslim. Maknanya adalah perbandingan antara pahala yang kita dapatkan ketika sholat di masjid Nabawi dengan pahala yang kita dapatkan ketika sholat di masjid yang lain. Jadi perbandingannya di dalamnya di sini antara masjid Nabawi dengan masjid yang lain. Kalau yang pertama tadi adalah perbandingan antara masjid dengan rumah. Perbandingan antara masjid dengan rumah. Kalau dibandingkan antara pahala yang kita dapatkan Ya Ketika sholat di Masjid Nabawi, dengan pahala yang kita dapatkan ketika sholat di Masjid yang lain, maka perbedaannya berapa kali lipat? Seribu kali, seribu kali lipat. Dan ini mencakup sholat fardu maupun sholat sunnah. Jadi tadi misalnya kita sholat maghrib, maka sholat sekali di sini lebih baik daripada seribu kali sholat di Masjid yang lain, kecuali Masjidil Haram. Jadi bandingkan sholat maghrib di masjid komplek kita misalnya. Maka perbandingannya adalah seribu kali Seribu kali lipat Demikian pula kita sholat sunnah tadi Yang mungkin ada yang bakdiyah maghrib Yang sholat dua rekaat setelah maghrib Kalau dibandingkan dengan sholat dua rekaat bakdiyah maghrib Di masjid yang lain Maka e, Perbandingannya adalah seribu kali Seribu kali lipat Jadi hadis yang kedua ini Adalah perbandingan antara masjid Nabawi dengan Masjid yang lain Adapun hadis yang pertama adalah perbandingan antara masjid dengan rumah di dalam masalah solat sunnah ya jadi kalau diringkas ya solat sunnah di masjid Nabawi lebih abdal daripada solat sunnah di masjid yang lain tapi solat sunnah di rumah lebih abdal daripada solat sunnah di masjid Nabawi ya ini urutannya jadi solat sunnah di masjid Nabawi lebih abdal Daripada sholat sunnah di masjid yang lain Dan sholat sunnah di rumah Itu lebih abdul lebih Daripada sholat sunnah yang dikerjakan di mana? Di masjid Nabawi ya, Jadi tidak ada pertentangan antara Dua hadis ini Wallahu ta'ala alam. Bagaimana dengan sikap ISIS Yang membunuh tawanan Tawanan tersebut adalah sesama mujahid yang tidak mau membaikkan terhadap khalifah yang mereka angkat tanpa persetujuan seluruh kaum muslimin bagaimana Islam melihat kebrutalan mereka apakah mereka termasuk kaum khawariz di akhir zaman mengingat mayoritas mereka adalah anak-anak muda yang dangkal ilmu agamanya dan mengkafirkan setiap kawan setiap kaum muslimin yang tidak mau, mau berbaikkan kepada khalifah mereka Ya, ini adalah kawariznya zaman sekarang. Ini mereka adalah kawariznya yang ada yang hidup di zaman sekarang, yang mengikuti nenek, nenek moyang mereka dari kalangan kawariz yang telah keluar kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan Nabi saw telah mengingatkan, ya kejelekan kaum kawariz ini. Ya beliau saw mengatakan bahawa mereka adalah kila mereka adalah anjing-anjing neraka. Dan ini diucapkan oleh Nabi SAW. Mengingatkan kita tentang kejelekan orang-orang khawariz. Ya demikian pula beliau SAW pernah mengatakan. Ya seandainya aku menemui mereka. Ini saya aku akan membunuh mereka. Sebagaimana dibunuhnya kaum ad dan juga kaum khamun. Maksudnya beliau SAW apabila sampai menemui mereka. Itu orang-orang khawariz ini saya akan menghabisi mereka. Akhir, kalau sampai terjadi peperangan Tidak akan di, di, tidak akan ditinggalkan Seorang pun Dan ini yang dilakukan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib ketika Memerangi orang-orang Khawariz tersebut Yang beliau yang membunuh Sebagian besar dari orang-orang Khawariz Dari sekian ribu orang Semuanya terbunuh kecuali Hanya beberapa orang saja Itu kurang dari sepuluh yang mereka melarikan diri Dan Ini menunjukkan kepada kita Bahwasannya mereka adalah Ya, manusia yang telah ditakhzir, yang sudah diingatkan dan sudah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kejelekannya. Dalam hadis yang lain beliau mengatakan bahwasanya mereka adalah syarru tahta adimi sama'. Mereka adalah sejelek-jelek orang yang terbunuh di bawah langit. Sejelek orang-orang yang terbunuh di bawah langit adalah orang-orang Khawarij. Dan di antara sifat mereka, ya, di antara akidah mereka adalah mengkafirkan kaum muslimin. Dan mereka mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar Apabila ada orang yang melakukan dosa besar Seperti berzina misalnya Maka mereka hukumi orang tersebut sebagai orang yang kafir dan keluar dari agama Islam Atau dia melakukan riba Mereka menghukumi orang yang melakukan riba Orang yang telah keluar dari agama Islam Mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar Dan ia adalah menyelisih dalil. Karena di dalam Islam, di sana ada dosa yang mengeluarkan dari Islam. Seperti misalnya kekafiran. Atau kenifakan yang besar. Demikian pula mulakusirikan yang besar. Ini mengeluarkan dari agama Islam. Tapi dosa yang setelah itu. Yang dinamakan dengan Al-Kabair. Makanya adalah maksiat. Tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Keyakinan Ahl-Sunnah wal-Jamaah. Suasanya mereka tahta masyiatillah. Ya, para pelaku dosa besar tersebut mereka di bawah kehendak Allah Iaitu di akhirat di bawah kehendak Allah kalau Allah menghendaki Allah ampuni dosa tersebut dan kalau Allah menghendaki maka Allah akan azab sementara di dalam neraka dan kalau dia adalah muslim Keyakinan mereka adalah seperti yang tadi kita sebutkan Mereka mengkafirkan Murtaki bil kabirah Mengkafirkan seseorang yang melakukan dosa besar Dan ini adalah bertentangan Dengan apa yang ada Di dalam dalil yang sahih, Bahwasannya Pelaku dosa besar ini tidak keluar dari Agama Islam Pelaku dosa besar Betul dia melakukan kemaksiatan Yang bisa mengurangi keimanannya tapi tidak sampai mengeluarkan dia dari agama Islam. Oleh karena itu, yang kelak di hari kiamat ada syafaat. Di antara syafaat, jenis syafaat di hari kiamat adalah syafa'at bagi orang-orang yang melakukan dosa besar. Artinya dia dikeluarkan dari neraka ya dengan syafaat ya, kemudian dia dimasukkan ke dalam surga. Ya seandainya dia adalah kafir, tentunya dia tidak akan ya tidak akan keluar dari neraka. Dan tidak akan bermanfaat syafaat. Ya Allah mengatakan. Ya Tidak akan bermanfaat bagi mereka syafaatnya orang yang memberikan syafaat. Ya Seandainya pelaku dosa besar ini kafir dan keluar dari agama Islam. Tentunya tidak akan bisa mendapatkan syafaat di hari kiamat. Dan Nabi SAW mengabarkan. ya di sana ada syafaat bagi orang-orang yang melakukan dosa besar. Dan ini adalah bantahan bagi orang-orang khawariz. Yang meyakini bahasanya Pelaku eh, dosa besar ini Keluar dari agama Islam Demikian pula diantara akidah mereka Adalah melakukan pemberontakan Kepada penguasa yang sah Kurus Yang melakukan Yang pemberontakan kepada penguasa Yang sah Ini adalah diantara sifat orang-orang Khawariz dan Sikap seorang muslim Yang berakidah ad -sunnah wal ah Adalah mendengar dan taat kepada Pemerintah yang sah Mendengar dan juga taat kepada mereka Dan tidak boleh dia Memberontak kepada pemerintah Pemerintah yang sah Orang-orang khawarij Menyelisih Ahlus sunnah wal jamaah di dalam masalah ini. Jadi mereka menganggap ini adalah ibadah Yang menganggap keluar Yang memerangi pemerintah Yang memberontak kepada pemerintah Yang mereka, mereka anggap itu kafir ya. Maka ini adalah ibadah menurut menurut mereka Ini adalah termasuk akidah Ya orang-orang yang khawariz Yang disebutkan oleh Nabi SAW Di antara sifat mereka adalah Hudataul Ahlam Mereka adalah Sufahaul -sufaha Ahlam Hudataul Ahlam Mereka adalah orang yang dangkal Akalnya Dan mereka adalah orang yang Hudataul Ahlam Mereka adalah anak-anak muda ini adalah di antara ciri orang-orang kawades yang sebagian besar pengikutnya adalah orang-anak-anak -orang yang masih muda, yang masih kurang ilmunya dan kurang berakal. Yang mereka kedepankan adalah semangat, semata, tetapi kurang berdasarkan dalil dan tidak berdasarkan akal yang sehat. Nabi saw mengabarkan bahwa mereka adalah anak-anak muda dan ini yang kita lihat. Yang di zaman sekarang kawades di zaman sekarang kita lihat mereka adalah anak-anak yang masih yang masih muda yang penuh dengan semangat tetapi tidak ya diiringi semangatnya dengan ilmu. Ya, sehingga mereka melakukan perkara-perkara yang justru bertentangan dengan syariat itu sendiri. Nah. Baik, oh, kemudian ada pertanyaan oleh Ya. Ya. Ya. Ya, ya ini pertanyaan sering disampaikan oleh jamaah yaitu tentang mengulang-ulang umrah di dalam satu pergian. Apakah yang demikian disyariatkan atau tidak? Kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam umrahnya dan kita diperintahkan untuk mengikuti beliau, beliau mengatakan, Kudo Annie mana sikaku, kalian mengambil dariku manasik kalian. Masuk di dalamnya manasik haji dan juga manasik umrah Kita diperintahkan untuk meniru Nabi SAW Dan mencontoh beliau di dalam melakukan ibadah umrah Kalau kita melihat bagaimana beliau melakukan umrah Maka kita dapatkan petunjuk beliau Adalah hanya melakukan satu umrah saja dalam satu bepergian Seperti yang beliau lakukan ketika ya, tahun 7 hijriah, Setahun setelah terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Beliau SAW sesuai dengan isi perjanjian Ya pada tahun ke-7 Hijriah Yaitu setahun setelah perjanjian Beliau dan juga para sahabat boleh Masuk ke kota Mekah Untuk melakukan umrah Dan di, di dalam perjanjian tersebut Tidak boleh lebih dari 3 hari Tidak boleh lebih dari 3 hari Dan benar Nabi SAW Pada bulan Dulqa'dam pada tahun 7 Hijriah Beliau pergi ke kota Mekah melakukan ibadah umroh dan izinkan untuk masuk ke dalam kota Mekah. Setelah beliau melakukan umroh dan juga para sahabat, beliau dan juga para sahabat tinggal di sana kurang lebih tiga hari. Ya, tidak lebih dari tiga hari. Sebagaimana ya isi dari perjanjian Hudaybiyah. Perhatikan di sini, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam selama tiga hari tersebut. Ya, tidak dinukil bahasanya beliau mengulang-ulang umrohnya. Baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Padahal memungkinkan tidak beliau untuk mengulang-ulang umrahnya? Mungkin. Ya, selama tiga hari di sana, beliau dan juga para sahabat memungkinkan sekali untuk mengulang-ulang umrah. Seandainya ini disyariatkan, tentunya beliau Alaihi Wasallam akan lakukan dan akan memerintahkan para sahabatnya untuk melakukan. Ya apalagi ya, perjalanan yang cukup jauh dari kota Madinah. Ya perlu waktu beberapa hari 7 sampai sepuluh hari untuk sampai ke kota Mekah dari kota Madinah belum pulangnya belum ya berbagai kesusahan yang dihadapi di perjalanan ya demikian pula saat itu kota Mekah dikuasai oleh orang-orang Quraisy -orang tapi beliau saw tidak mengatakan wahai para sahabatku mumpung kita diberikan izin untuk tinggal di kota Mekah selama 3 hari. Belum tentu di waktu yang akan datang kita diberikan kesempatan untuk masuk ke kota Mekah. Kemudian beliau mengatakan mari kita memperbanyak umrah. baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Ini tidak diucapkan oleh Nabi saw. Padahal ya kairul hadi hadiul Muhammadin saw. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi saw. Ya dan sebagian sahabat mengatakan ya. Sedikit, tetapi di atas sunnah Itu lebih baik daripada banyak Tetapi tidak di atas sunnah Ya, Bapak melakukan ibadah sedikit Tapi sesuai dengan contoh Rasul Itu lebih baik Khair, itu lebih baik daripada melakukan banyak Tetapi ternyata tidak sesuai dengan Sunnah Nabi SAW Karena ibadah itu diterima oleh Allah Dengan syarat ikhlas Dan yang kedua adalah sesuai dengan Sunnah Rasulullah SAW jadi cukup kita melakukan umrah sekali, sisanya kita gunakan untuk ibadah yang lain. Ya, tawaf sunnah misalnya kita berbanyak, ya dan minimal ketika tawaf tujuh kali, tujuh kali putaran. Ya, kita berbanyak melakukan tawaf sunnah, kemudian melakukan salat sunnah rawatib. Demikian pula memperbanyak membaca Al-Qur'an di sana. Ya, demikian pula memperbanyak sedekah. Kalau ingin memperbanyak salat sunah mutlak silahkan. Karena memang kita sedang berada di tanah haram. Tanah yang suci dan beribadah di tanah yang haram Ini lebih abdol daripada beribadah di, di luar tanah haram Kesempatan bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah di sana Baik, itu mungkin yang bisa kita sampaikan Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh